Da. A onda mislo dole u Bihaću gradili je da odnose strahovite. Da. Ovaj dobre i na kraju onda svi ti ljudi umjerene linije to jest bili kad se ono Rombaldiro aerodrom dignu te piste u zrak onda smo svi se, onda zalicili lično svi minerali mislim da to kaže ja to vidiš. Ja e da vam kažem ne znam ko je minirao aerodrom, nisam bio tamo u to vrijeme. I našli su se helikopteri vojni došli, ali mi dos nije Ali nismo ovaj nija, ni mi nismo vjerovali ja nisam vjerovao da nas može snaći ovaj o, ovaj pakao. Yeah. I nismo mogli zamisliti da će nas napadati ljudi u, u kasarne koji su došli sa nama prostavljavali ti zvali nas svojim vojskom. Bili njihova vojska, gradili skupa, podizali, odjedan put blokirani, navučeno žicje, naučeno kamiona, postavljeno barikada, dovučeno snajpera. Da, da, ali to je, znaš, išlo je, išlo, išlo je, išlo je jedin tokom koji nije. Znači, je samo kritično, Cagoračko. Jeste samo kritično, ali najmanje smo mi krivi